Навіть малі приходи відсотків у банку. Хоч банки зголошували до податкового уряду тільки відсотки більше 100 доларів. Не запитав я його, чи він віддав би десятину свого прибутку на церкву, якби не був агностиком. Але не сумніваюся, що він це робив би. Напевно, він не пішов би до священника, щоб той дав йому посвідку пожертви на 200 доларів, за подарованих 50 доларів на церкву що загально практиковано адже федеральний уряд помудрів і видав розпорядження що всі церкви мусять утримувати списки пожертв і будуть контрольовані податковими ревізорами казали, що така інфляційна практика була найбільше поширена в католицькій провінції Квебек В нашому відділі було вільне місце і найняли одного старшого джентльмена, як виявилося, моряка шотландця, малого зросту, присадкуватий, але кремезної будови, з дуже широкими плечима, коротко стриженим білим волоссям на голові, яка, здавалося, була вморована в його плечі. Він тримався дещо осторонь, хоч часом розговорювався. Через його шотландську вимову мені дуже тяжко було його розуміти. Але я притакував головою Час від часу докидаючи Я розумію Я знав ще зі старого краю Кілька жартів про Ощадність шотландців І навіть розповідав як от В одному містечку Була і мала гарні успіхи Футбольна команда Вона тренувалась і грала на площі Перед будинком одного пана Який дуже любив футбол І стежив за грою цієї команди зі свого вікна Одного четверга коли команда, як завжди, мала точно вийти на тренування, ніхто не з'явився. В суботу не відбулися змагання. Він дивувався, що сталося. Якось на вулиці зустрів капітана цієї команди. «Що сталося? Чому ви не граєте?» Запитав він схвильовано, думаючи, що сталося щось серйозне, і навіть ладен був їм допомогти. «Та хтось украв нашого м'яча», – відповів капітан, і пішов далі, ніби нічого не сталося. Переказуючи такі жарти, я, очевидно, часто вживав слово «скач». На мої жарти Рон реагував якось дивно. Ніколи не сміявся, хоч я додавав заохоти своїм сміхом, а він стискав зуби, і м'язи на його вилицях корчились, мов від болю. А якось старший Джек мені принагідно пояснив, що я Рона ображаю, бо вимовляю слово «скач». Скач замість скоч. У моїй вимові скач означає горілку. Скач, що, очевидно, виробляється в Шотландії, і тому шотландці насміхаються, ніби вони пияки від скач, тим самим натякаючи, що Рон пияк. Тож відтоді я перестав хизуватись шотландськими жартами. Одного разу Рона покликали до персонального бюро, і він повернувся дуже пригнічений та злий. Мусить іти на пенсію Мав він багато підручників англійської мови Для старших класів середніх шкіл Які мені дарував Одного дня приніс добрий радіоприймач Та інші особисті речі Ніби збирався кудись виїжджати Взагалі мені здавалося Що він перестав цікавити світом. Дуже був злий На персонального службовця Що посилав його на пенсію І бажав йому Раптової і передчасної смерті Джек по секрету сказав мені, що Рон подав неправильну дату свого народження, і коли від нього зажадали метрики, шило вилізло з мішка. Він уже давно мусив бути на пенсії, тому такий був злий на того персонального урядовця, що викрив його таємницю. Ми з Роном прощалися, і у старого морського вовка з очей, які, здавалося, не мали повік, покотилися в сльози. Через два місяці нас усіх повідомили, що той персональний службовець, що розглядав справу метрики Керона, під час доповіді в Чикаго, куди його запросили на виступ, упав і помер через серцевий напад. За якийсь час я втратив свого приятеля Джека, який отримав підвищення і став старшим клерком у іншому відділі. Я зайняв його місце, бо його праця – Вимагала майже всього робочого часу А на моє місце прийшов Джиммі. Я його мав навчити, що і як записувати Ти мене вчи-не вчи, я все одно нічого не навчуся Я ненавиджу роботу пхача олівцем Я майстер і механік Тому я сюди прийшов тільки тимчасово Сказав мені Джиммі. Я з ним мав багато мороки І часто сам робив записи за що він був мені вдячний Може тому розповів мені про свою мрію Він експериментує на своєму токарському верстаті Бо хоче знайти спосіб Як точити дерев'яні шприхи до автомобільних коліс А ці шприхи в певних місцях мають овальну форму Кожен токарський верстат, на якому він працював Точить тільки круглі форми Тому він мусить знайти якийсь спосіб Точити овальну форму, бо тоді він буде робити шприхи до коліс автомобілів старих моделей, які є раритетами. І з продажу таких шприхів можна буде розбагатіти. Був він чесною і доброю людиною. Хотів кожному помагати, був побожний, ходив до церкви кожної неділі. В розмові не вживав вульгаризмів, які, звичайно, робили англосакси. І найважливішим днем в його житті був той день, коли його прийняли до масонської ложі. Кульгав він на одну ногу після якоїсь автомобільної аварії і твердив, що нічого не пам'ятає з того випадку. Старший Джек, який певний час працював в Англії страховим агентом, сказав мені по секрету, що Джиммі справді мав той нещасний випадок, що він був водієм того автомобіля і що в аварії хтось загинув а інші були важко поранені і досі ще перебувають у лічниці. Джиммі нічого не пам'ятає, бо то був його єдиний порятунок, коли справа опинилася в суді і треба було платити відшкодування.